شيء طور ودي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف خلق المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد دوسلاصي صوت اني تمي سلاش ما براتيك يرسم الله سبحانه وتعالى تي الله تنباط ما براتيك نيت دوكي ولارغوه اصا اcelaش فقطه نظريه سي لا كود بويه me përmisimin e gjendjes që ka thonë sallallahu aleyhi wa sallam bada l'islamu ghariben vë se jaudu ghariben këma bada fë të ubali l'guraba islami ka filu e i hui i pa njohër të njerëzët dhe të kthejt iktil dhe përgazat të njerëzët e hui dhe kam pëtë muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam ku shen ghurabat ku shen këto njerëzët hui tha i drgëmi allahu sallallahu sallallahu aleyhi wa sallam tha alledhine ju slihune idha fesadan nasu. Tha atë të cilët përmisojnë ku të prishin njërzit. Atë të cilët përmisojnë ku njërzit të prishin. A dhini dhe zërse jetojmë në kohë kur e prishmja batë më njërë të fabrikume. E prishmja dhe fesadi dhe e ketja usërvot njërzve me paketa me shlepera me me minutë të mëdha jo një nga një por në minutë të mëdha andaj besimtarit i cili dëshirojnë të bëjë pjesë në këtë hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të pasë para syjve se do has ka ka mdoja, të hasë në pengesa të mdhëja në rrugën ka permisim në rrugën ka permisim i ka pengesa të mdhëja të selat pengesa fillimisht nuk duhet me qenë ato pëngisa që komplek, e ndalë njërju në komplekse ku njërju e hanë vetën a thu dhalë që e kalë me thonë njërëz a thu dhalë që e kalë me thonë njërëz nuk duhet mundalë te këto sende dhe sërallahu aleyhi wa sallem në të regoj se cilësi më e praneshme të këto njërëzit hui që pas kanë përgazim nga Muhammedi sërallahu aleyhi wa sallem kanë ajo se ju slihune nëse fseta na sutë permësojn kur njerzit prishin etas normali të kjo është prishja e Allahut duhet të kuptojë filozofin apo mënyrën e mendimit apo psikologjin se si funksionon fesadi si funksionon mënyra e prishmës njerëzit në këtë botë kanë prirje për mëndresa apo për më prish njerëzit në këtë botë kanë prirje për mëndresa apo për më prish Për me prish Qka është më letë në dunia, me prish a me ndreq Me prish, këta e din gjith Këta e thotë shkencë, këta e thotë para shkencës islam Të gjithë dhe dhujnë ta E kam përqenën më gëzër ata Se njëri ju i cili dëshirën të batë me hinë Në këtë hadith Të Muhamedi s.a.v. do të hos Në problemet të mëdoja Dhe Nëse dëshirojmë me qenë për i gurabave Për njëzëve që i ka lafdru Muhamedi s. A tërë duhet me para përgatit njëri. Nuk duhet me bëho hopë para se me kësije. Por duhet me qëjtë njëri përgatit. Para prakisht. E në këtë dunja, më këhasim ndë një zanat, apo shkoll, apo profesion, e më sflasim për mision, a kjo përmisimi njërë zvërë është, mision, për e sejnë e mështë randa në dunja, vetëm se duhet njëri me pasë zahire dhe para përgatitje. Edhat mos shumti na smeti mpsicik në mendjen e vet. Me të i gatsëm për permësim dhe me dhënë më të mirën prej vetës për të ndëshuar gjendja e këtij ummeti apo për me i permësimu njerëz. Apo me gjet rrugën e permësimit. Eladhina yuslihuna, idha fasada nasu, kur njerëzit prishin ton drejtë. Do thot atufallu daser. Simoja na menjëjt rrugën e drejtësisë. Dini vëse të dërgumt të Allahut. Alayhi salam Allah ma takuf ma ata në gjennët ul Firdaus, el al A'le, djeni vëzër, se gjithë të pehamert Allahot, kanë qenë vëzër me zveti. Kanë qenë vëzër me zveti. Dhe kanë, kanë qenë të njaj shumë në tiparin shpirtëror. Kanë qenë njerëzëj shumë të ndërgjetë shumë. Andaj dhe Allah u Gjellar i ka zhjitha ta. Përshak dozës së madhe të ndërgjegjës që e kanë pasë. Përshak dozës së madhe që kanë ata ka, e kanë pasë ndërgj Çarboni Muhammed sallallahu alaihi ve sellem para son orbi amar, para ndër jetsësmad që kishte, u largu prej njerëzve. Para ndër jetsësmad që kishte, u largu prej njerëzve. Kush e mësoi? Kush e mësoi Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem? Kush e mësoi Ibrahimin alayhi salatu ve selam të largohet prej Izuive? Ai të mundohet me jetë Allahun subhanahu wa taala, përmes Izuive, e përmes diellit, e përmes haras dhe në fund më e than ata se unë adhuroj Zotin e çejve dhe tokës. Zoti i cili krijoi qiellin dhe tokën, i cili është Një. A nuk ka as ai ndërvejtjeëmbrancë me çka pas? A doze e madhe ndërvejtjeje si e ka pas? Dhe për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu جللër ka thonë: "La an laka ba'hi'un nafsaka alla yakunu mu'minin." Do ta asjohsh veten, kimë vdek? Kimë shikatur veten, kimë smukes? "An la yakunu mu'minin", por ata s'i jepën bon, pësimta. Por ata që ata nuk janë të lënë kufrin dhe i nisur se të tregumt të, të Allahut alayhi salam apo këta njerëz do t'i ndjekin rrugën e pejgamberëve mbrapa këto e kanë në mbrendinë vet kët breng të madhe edhe kët problem a është problem shirku ndonya për besimtarin shirku a është problem për besimtarin rruga e shirkut a është problem rruga e tagutave a është problem rruga e mufsirinve dhë njerëzët presht që vetëm prishin e nuk kanë ndërxhexha ata dhe ma të mënirën e vëtë të funksionimit që funksionimit, a janë që ato, a janë problemat të po, a janë problem, dhe a janë problem, dhe a janë depresion, edhe mërzi, edhe ndërgjegje, edhe hanë vetën, bëkhi unë nëfseke, bëkhi unë nëfseke, e ke hangër vetën, e shkatërdo me vetën, e la yekon u mëmini, që qërtuë Allahu Jelle O'le Muhammadin sallallahu sallallahu sallam, e shakë që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të filozofia apo mënera e mendimit ta njerëzit prish të Allahut është se ata janë njerëz egoista dhe janë njerëz koprac. Jo, nuk është kështu. Do tashojmë se çfarë cilësie kaën pas për Mesihut. Dy cilësie kryesore kanë pas pejgamber Çeypër, menim Nikaimi rahmehu Allah. Thotë: "Nuk ka të dërgojmë te Allahu vetëm, vetëm se ka qen trëm. Allahu nuk pa pritë mëva. Nuk ka të dërgojmë te Allahu vetëm se ka qen trëm. Ne nuk ka të dërgojmë te Allahu vetëm se ka qen fisnik. Jumart qavant pra për formësosit duhet të kemi këtë cilësi vëllazër ne së doshërojmë të funksionojmë taman në mënyrë të mendëhme masë më të humë komplekse masë më të kërsihme me ndjie kërsihme si kranari lufton që ta bën tjetër si kranari me i rezistuo zullumit me i rezistuo vjecsave edhe të korruptuave edhe të çetve dhe të ndihajmë për kësaj duhet me qenjë njëri besimtar për të të njëma dhe nda i shohim se se dhe tu njërzit zotnit e përmisuzve nësi përfaqën e toë kësë kanë qenjë njërzit të ima asë i në frigun dhe njëher madje kërcinimet edhe mundimet edhe torturat edhe selamet që va kanë që përmutut vetëm se i kanë përflësua hada ma wa'den Allahu wa rasuluh këta ne ka përmtu Allahu dhe pe Ameri Sa sahen qasem për dije e sahabeve në kërcërimin që u kanë sjell njerëzit inna anasa qad jamau lakum njerëzit janë mbledh kundra Juve të gjithë fazadahu iman Allahu teala thot për çka kërcërimin që ata u banan fazadahu iman lakufa dhe kjo ishte shkaku që umashton imanin Allahu akbar Allahu Mashallahu umashton imanin kërcënimi umashton imanin shtypja umashton imanin nuk uazvoglon imanin nga se kanë ndërgjisje të madhe kan doste malle te ndergjesh dhe burrnies dhe ata jetën e shohin ne rezistenc. Jetën e shohin ne ne krcenime, ne hinë krcenime, çe çe bont. Ne sharaf ndajr email për besimtarin, mi u der gjaki apo diersa apo lodhja apo energia apo krcenimet me ndazur dhe me hekaj dhe mu pluhuros ne kat ruk, te Allahu subhan ka ruka per misibet. Ka ruka per misibet. Nuk es me rancesi e permesoi krejte ajo. Es me rancesi aja nisi rrugës të përmisimit aja filloj besimtari rrugës të përmisimit e ladhina ju sliquna idha faseden nasë a ta të cilat përmisojnë kër një dhe të prishin edhe cilësia tjetër u lezër rëndësish me shumë për besimtartë që synojnë me ndjek pe amerin sërë Allahu arjehu sëllëm edhe me qenë në atë shpërlimin Allah të uba për gëzoni apo me qenë tajopema e të ubas në gjennatë si kur që janë dy koment في سنك رئيس ما شن يريد في سنك هذا جمعت هذا سينت شيء كمي مستيكي من زمر تيكي من جب تيكي من دور تيكي من دور سأله سبحانه وتعالى مفين ذاتنا بس يمين شيء كمي الله سبحانه وتعالى نكا غران توسعي شيء يفع الله ويا. شوفي شان 10 fish, dhejë në 700 fish, asaj në nërgjejës i njerëve ka, më varët për i njeteve që i ka, më varët për i rezitjeve që aji rizikon vetën këru i e tjerve. Ila sebe imiët i dhërfin, dhejë i sa, fasal Allah i selem, Allah i ashtonë për 10 fish, dhejë në 700 fish. Eta shu u lezër, se lefi, djetarë të në të parë, kam fanë, nuk ka mundësi, me qenë i da shurë të njerëzit kapratësi. Nuk ka mundësi me qenë i da shurë të njerëzit kapratësi. Ka të nuk ka mundësi me qenë i da shurë të njerëzit fagjiri, i prishti nësë është gjymërtë. Nësë është dorëdanë. Nësë është dorëlirë. Që shpëndanë edhe jebë për Allahumë Subhanë Tële. Allah. Në në në nëmi të të një fjalë që ka thënë, نبرئ شوقات محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم اسليك برغزوم جنات سليكا فون رضي الله عنه طالح ابن عبيد الله قاثن وان لا نجد باموالنا ما يجد به البخلاء انا نيفا انديم ذيمبين ا پاسوريس كنا يابين سيكورچي اندين ذيمبين كبراسي ولكننا نتصبر Mi po neve, bëjmë sabër. Apo më precis, neve, më rohëmi se kemë sabër. Shtiremi se kena sabër. E që kjo mu shtirëv, dhe zër, o së zëla filaj e përmisimit. Dvetës, paset tjere. Elëdhina ju sliqhuna, idha feset e nasë. Ata të cilat përmisojnë, kur njerëzit prishin. Kur njerëzit prishin. Dhe zër, nuk ka mundësi. Me mu bërë përmisimin tokë, pa, pa u dashtë pre njerëzve. Pachin njëri karizmatik Pachin tërhec Asë ka mënëtë njëri bëkon tërhec Nësë është bëkhil Nësë është këprats Apo nësë ëndërton Mëndimet e vetën bë këpratsi Andaj shofim Sallallahu alihi wa sallem Ka qenë zotrija i tri mave Sikur që Thot alihi wa radhi lan Wajad nahu bëhra Eke në gjithë muhamedin Sallallahu alihi wa sallem Dajti Ta rapt Ta rapt Kër është prashkut dhe kush ستين قرجوديت شومونش ببوديتيت قرجو ايدبان كتو وجدناه بحرا انا قال لي في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ديتي اذا كان ثون كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الوطيس كرون زكه لوطه وفشه في شهر شوم باس محمد صلى الله عليه وسلم في شهر شمي باس محمد صلى الله عليه وسلم رابا رضي الله عنه وارضاه kjo ka thënë e lutem Allahu te qeni selam dhe vetëm kjo ka thënë ajo formula e permësimit vetëm këtu ka mundsi njerëzit me larguar sa sallin pra fillimisht duhet të kuptuat atë se njerëzit e prish të apo prishja bëhet në mënyrë e, jo organizative do të thotë s'ka nevojë të organizojmë për të prish. Edhe pse në kohën e sotme ajo është fabriku dhe është bërë taman çafort ajo bën të njerëzit mirë po ajo që duhet besimtar të bëu musliman që duhet me bëu dhe më çim prej itharuti hadithit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam neve Muhamedi sa, alayhi wasallam nëse si temperatura sa njerzo që ka shpëlimit sa 50 sahabe të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur që kanë dorë vete ata duhet besimtarë mi pasta thelsi. Wala kinana natasabbar. Epo neve me na sabër. Ande mazar. Duhet patjetër besimtar të largojnë kooperacimin rreth vetës. Na musliman të largojnë kooperacimin rreth vetës. Dhe kjo fjallë talhe u bejlilajt nga të regon njëve për shumë sejnë të mbrapa. Të gjithë, njërëzit avdhëzër, endin në ngushtë të lëkun, apo shtërëngimin, e asaj se je i hujë, i hujën shpe, i hujën së kak, i hujën rrath, i hujën shumë vende, i hujën. Endin të këta, ola këtë në në të sabër. I la që kësaj është më bëhë sabër. Dhe më ushtirë se ki sabër. توجد نرز اندين problemi na fukaratot توجد نرز اندين problemi na fukaratot kuskan nرز مي ولكن انا لازم نصبر ما كان ابو صابر توجد نرز اندين فريغن اخندي الله در ساوبت فريغن الله جل وعلا حكم قرن نسورتا احزاب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون زيمت تويا ارتن نارين Këto, zemra të i frikës Për sahabë të full O belëgati lë kulubu lë hënajith Dhe rëfët Wa të dhunnona billahi dhununa Dhe fillut me mendu keqë për Allahun Fillut me subhëzu për Allahun Qëtë ka është keqë me mendu për Allahun Keqë është për besimtarin me mendu për Allahun Subhanënë të Allahun Kur thua Se Allahus kamar animua Matëm Sikur që i mendojnë njerëzit Në kone sotit se Ah be këna e hëzi mujahidë vetë savjet thënë fitore fitore fitore dhe s'ka kurxhap jashtë, s'do kurxhap. Ah be të savjet këtu këtu këtu s'ka kurxhap jashtë. Kjo mendimi këç. Ne xhofia nuk dali vetëm se për jashtë që e përmendin talhabli O bej Allah, "Walakinna natasabbar." Me fanafriqome. Sigur që xhofia e këtij sahabiu të madh, të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i përgazur me xhanat, në këtë fıkh të madh që ka burt me veti, donë me thonë Allahu. Edhe na friqome, sigur që friqon gjithë njerëzit. Ana nai na njerëz, do na friqom, sigurisht i friqom njerëz, duket. Wala kinna tasabbur. Ne po neve na sabr. Ona kinna dozën e durimit. Edhe neve na na vjen në mendje, më thon njerëza, at piktuit. Largohu, s'nduroj më ti. Edhe neve na vjen në mendje, do më thon, ajo, mos komunikimi me njerëz, mu veçua, shumë malet. Edhe neve na vjen në mendje ajo të largohu mi për njerëzve me bojë itika vetëm, mu msheh. Edhe neve na vjen. Si si ti pragneve ve kia? Ata sahabe vi ka ardhur ndodhur. Mu largu për njerëz. S'u i ndurou njerëzve son grave sorbën ashte edhe me njerëzit ato. Edhe fjalë të ndryshme, edhe dhëte të ndryshme, edhe gojë të ndryshme, edhe shfrixus të ndryshëm në fe, ka pasur në atë kohë. Dhe munafiqat të ndryshëm që i kanë ndërrur sahabët, i kanë hartë huna. Wala kinna la tasabbur. Me neje sahabëve ka thënë ai menheje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wala kinna natasabbur. Mi po na rëdhojna. Andaj do të thotë, me neje pejgamberi këne premtimin e seinteve, është ajo që ka thonë Sallallahu alaihi sallam, innama l'iln mu bit t'allum. Ilmi është duke umaru se ke il, duke imar hapa t'dal gadam në il, duke filume më sufejn. E mësën një argument të jetërën, e mësën një regull të jetërën, e mësën një regull dhe më njënë argumentimit më atë regull, dhe dhe dhe që rrëdhin për asoj regull, e mësën një hadith në muamell sallam dhe gjatë përdishmaris të ta në përdit të i përnaftoboz, apo tu hes rrugës apo tu fol profesori, vjen demon ti menjëherë, ja thon. Vjen demon ti menjëherë, ja thon. Edhe ashem ne vepër ti ata. Për shembull ona sa siku që qenë pramëntu, disa prej rregullave se si Allah nuk ka rrit never fen, nëse na në aflet dikush njërzë, për njerëz, për shembull lokon në Sodet radë demonstratëve. Thënë, kanë një grup i njerëzve, "Ah, demonstratat janë bidat e Islamit." Demonstratat janë bidata, nisam. Nëse pyetot, pse janë bidat? Afo poja merë se s'skapo. Ne josen s'skapo Muhamedi s'sëme. Ju e bën kjo mbidat. Se e shpirtin fe. Nuk lejohet me bënëse në shpirtin fe. A an feçë është të punë mençi e zvan me me bosë në shpirtin fe, ashtu është. Se s'do punë erë ka thonë asht mbidat. E s'do mbidat. As davem, s'do davem të qenë ngjënam. Kjo është ajo zinxhiriçi. Etos pas sto pije. Ja. Demonstrata ta po protesta, to vëdi ai anibadat. A janë namaz ato? A janë namaz? Apo janë form e rezistencës? Apo janë form e luftimit diçkajt? Janë form e luftimit diçkajt? Sikur, ato metoda dhe ndrojnë, në kërën e përja mësën ka ndruaj, e ka pas dhe luftim, e ka pas e, e ka pas të erë, e kështu më rath. Hërë dhej, bëjnë posh, këtë e. E pranjët, ato e zër, ato se, këta sejnë dhe ndikojnë për dhe që mërinë ولكننا نتصبر نيفا دورنا نيفا مصومي دوك الضرور نيفا مصومي كدار كدار فيش كارث المي انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر دوري مش دوكا ومارو ابو دوكا برفيتو دالغات دوكا يمسو صبرين ضريمنا على نظره لكن الناس نتو نيرز جان سرثيما نيرز دغتشو لكن انا انا نيرز بلا نيرز دغتشو ود توجد انا دغتشو edhe na në shumice në rosteve i nuhasim shpirtat edhe solidurojnë a njerëzit se do fironin se spëlqen se do fironin se ishtë i guqë në kështu më radhë o mënira e përmisimit në mëtë bërë për mes ati sabri duke fitu njerëzit kanë kopracien duke fitu thëm ju duke përfitu duke e mujt duke e nga dhjyë kanë kopracien a dhjy me pasuria jepe me zorë mësoj e vetën me dhanë me dhënë kështë me dhjathën e maj Njerëzu frigon. Shikoj vetën se çka është me kapacitetin frigon. Frika është njëse, një gjë që në fakt nuk duhet të ekzistojë ajo. Pa jesh jo doz emocionale e madhe shumë të njëri, e cila ja, ja, ja ka plan mendin njërit edhe e ja kontrollon balla. Ati shme larguat frikë. Ju jua frikës sa kur joiçi. Fyahat ataqut, fyahat atë, atë zullum, fyahat ersir, se nuk është e vërtetë. Ja, nuk ekziston asnjëherë. Sikur si e kanë mbogta shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për në përflatjes ne kanë saotë kurban ti muahabet me njerëz të cilët nuk janë ndërzuar tamam si duhet me nehet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Simorin vështosinë se tamam si duhet e, e ka rruga e përmisimit nuk ka shpresë njerëzit, ata i ndejnë në vazhdimësitë. Ma ata që thonë, na nuk jena sahabeve, na nuk jena sahabe, na nuk jena pejgamber. Na nuk jena këto marrë, dozë ato e kanë nje. Kur e ka predorën sahabijut, ata i kanë dhënë. Ata i kanë dhënë edhe Abdullah ibn i Rawaha e kada është dhujan në luftën e muëtës Abdullah ibn i Rawaha u të zër kuri ka ardhëra dhe mu bo komandant i luftës se kur që ka paralamru muhammeli sallallahu ari i sallem është detiruë me i thandën do po e zido fjallë se nefësi i vet e i pëshi i vet e kanja i vet e ka frigua edhe eko e ka pas karinin e vet Abdullah ibn i Rawaha ka pas karin Ka pas shqeitan E ka dhashtë Muhamide sësëm shumë Ata, akon pa et Ka dhonë një nefsu Leten zilinë O nefsi jem Kime zbrit posht Qka është puna jo të që i frigosht Qka është puna jo të që i shef Të shef ty e frigosht prej dhekjes Me qef Apo pa qef kime dalin fush E ka pas një copë mishi Gjall, mej Qështë akon të hangor E ka gjujt ka zbrit pre kolonit e ka marr shtaton ja ka prekon kjo tash ngon ma bashkorë do më në në, e shpjegojnë këtë çështje me tanket e me këto senitë do në, në strategjisë lufte sot strategjite lufteve ndonose në në nuk bamja lon arkikut at tanku na pasenet kësë e ka prekon apo do të dora vaha e ka hy lufte fëkut i deri sa të shfarë lufte Por nikën të sapo, qoftë o në vjeshtë apo të shohse, po frigorrosh. O në vjeshtë frigorroto vet. E jeta është e sht. E jeta është e mirë këta njerëzit. Ju pëlqen njerëzit vetë, ama a banov nazar at dashiran aflaq të të madheve. Çisht tjetras me bakide. Ku do të nda dhënjet ajo? Duhet mundës. Kritikën, s'ka marrë njerëzit. Nëse s'ka marrë kritikën, çdo njeri me me kritikë kuqosh. Ani publik, hala mohiç. Ska më rrëk me, me, me kritikuar. O da kina në të sabër, por du të me dhuruat. Me, me u bëna sihat me gjematin, interaktiv me qenë në debat, hoxha, du të sabër me pas. Por duhet me nga dhë një këta, du të me, me dhuruat e gjematin. Mi idhon tema gjematin që ka me folë, du të me dhuruat. Du të me zjedhë në jertë. Mi idhon sigjerime, du të me dhuruat o sigjerime. انا لا منقطني المعمد صلى الله عليه وسلم قام سوكس بالمميسين السنه انا لا منقط كيومات وث تمتشط بني كمو برميسو وثز وث تمتشط بني كمو برميسوا انا كماردن روقن دوهر روقن محمد صلى الله عليه وسلم ولكننا تصبر <تصفيق> كن طله رضي الله عنه لي بنه يمي اتا تش دوروينا نكت روقت الله سبحانه وتعالى انا نظر dhjetarët islam kanë përmenë përponën e kopratësijës fjallë të shumë të kanë thonë Aliya rëgjithanë el bukru gjil babu meskene kopratësija është mbulesa e fukra dhe kutë u rubën madakhër sëkiju bisekha i hil gjennën Allah hu e banë sëbëpë që njëri në gjumërtë që është fisnik që jebë e ështëtin Allah unë gjerët vëtën për shak fisnik rijës që je ka dhe kanë thonë Muhammad i اذا اراد الله بقوم شر امر عليهم شرارهم لكن شوم ما رزقش المبصر ده جاي جده محمد بن من منكدر قال الله ونكدونيه بوبل قال الله ونكدونيه بوبل امر عليهم شرارهم الله وابن امير تاتيره نيلماتكاش الله وابن امير نيلماتكاش وجعل ارزاقهم بايدي بخلائهم ذابا risku në tyre, rrugat e tyre, u aban në durnë e disa njerëzët të cilët janë këpracë. Allahu si në rritë. Kur Allah u sërdoj ka njerëzët. Djeni se shumë prej fesadeve në tokë që ka ndodhin, sebeb, usull, bazë, rrajë, nga e cila rrjedhë, është këpracësia. është këpracësia e keqe, e prishtë, të cilë nuk e dada Allahu subhanu wa ta'ala. Po ashtu ka ardhë nga Bishr ibn Harith al-bakhilu la ghibata lahu që thonë për kapratësin nukë ghibat për kapratësin nukë ghibat se për amëri sallahu alaihi wa sallam që për menë dhe bëfon njënin për sahabëve fa inëka idhën lëbakhil të jatë her njëri kapratë dhe një gëruë është lafëdru për amëri sallahu alaihi wa sallam sa jëfal të nëtë nëtë nëtë nëtë dhe ajaran më posë është kapratësë ka von sawam qowame qowame ajeron edhe farat tanat fama khairuha idhan qafal nasfal ka namaz edhe ajeroi kanon stop cfar xairi paske nas është prekopracse cfar xairi paske nas është prekopracse dini vëzërsë nuk ka mundësi të bëj permision njerëzve që kanë kopracë as ka mundësi të bëj permision njerëz që kanë tut nuk kanë mundësi mi boktosena andajni kaimi rahime allah paske përmend se këto janë diçilsi kryesore që kanë pas pejgambert a dini se nuk ka njerëz më të mirë për permësim se peja mart. Nëse dëshirojmë me i gjej formulat e permësimit, ato janë te pejanërt Allahut. Ata janë te pejanërt Allahut, ata kanë dit shumë mirë për nga më filluat dhe si duhet më e përfundua ata, nga se kanë çënë kundërshtot më vështë se saoti dhe pritjes. Dhe shfrytzuesve, andaj shohim se sallallahu alaihi wasallam, i ka vënë ndoshta 2 gorze në balkon e vet. Onë titër i ka vënë 200ve njerëzë 50 pranu islamin. 200 eve, 500 eve ka dawn. Një fushë, një luginë me dhjetë vjerëzve, ai ka ka heq për buk. Sallallahu alaihi wasallam, apo Abu Huraira radiallahu taqall, ndoshta unë në shumicën e rasteve nuk kum pas nevojë me me bë Mohabet, as me me piftë me një hadith dikan, por shkoj që me piftë dikan heksha, qoftë piftë dikan me përoklëp për çapi atë asnjëar. Apo ushtrisha thot në xhami prej hundsies, edhe nuk lëpsha prej jashtë asjë dhe me ndeshi njerëzët se, jam alivanos, në që eshin me zorë, apo se kisha epilepsi. Këtu janë kohën sahabët të pejambirët sallallahu sallam, dhe nadhëm këtë më njërë, Allah të kam bëho për misimin, andaj edhe njerë, të gjitha këto ndinja, ndonjëherë që e, depresione që i ndinja, na, na nuk më nga me i zgetë problemet dhe ndin njerëju, o lakin, na në të sabër, duhet të kalon për mes aso që ban njerëju dërim dhe i kalon po, normal, ojawizojawizohu ila ma ma tastazeu sikoj ka thon poeti arab kur ta kesh ndonje problem te jetes gjawizohu ila ma tastazeu po ne ata te kimunseve ponua promesua ata te kimunseve promesua mosu ndalta ai personi cile os bon nye erucim allah subhanahu wa taala allah dona bam per promesuesve allah dona per qorabava per njerve ci pergozoan me tuba sallallahu alaihi wa sallam muhammed